Озвучено Книжкова Хмаринка, розділ 24. Це Мелорі? Так. Привіт. Це Джеліса Белли з притулку для спочинку «Акрон». Ви телефонували вчора стосовно місіс Кембл. Так, справді, я можу з нею поговорити? Знаєте, це складно зробити. Я можу передати слухавку місіс Кембл, але розмова у вас навряд чи вийде. У неї остання стадія деменції. Я п'ять років була її опікуном, і майже щоранку вона мене не впізнавала. Дуже сумніваюсь, що ця жінка зможе відповісти на ваші запитання. Мені потрібна лише загальна інформація. Ви часом не знаєте імені її матері? Вибачте, Люба, не знаю. Але якби знала, то не могла б вам цього сказати. А вона ніколи не згадувала про спадок, про те, що отримала велику суму грошей від тітки Джин. Жінка сміється. «Ну, такого я вам точно не можу сказати. Існують закони про недоторканність приватного життя. Мене виженуть з роботи!» «А вже ж, вибачте!» Схоже, вона чує розпач у моєму голосі, бо пропонує компроміс. «Завтра у нас із полудня до четвертої години відвідування. Якщо ви справді хочете поговорити з місіс Кемпбелл, то можете прийти, я вас познайомлю. Для наших пацієнтів відвідувачі корисні. Це підтримує активність мозку». Змушує Нейрони працювати. Просто не плекайте великих сподівань, гаразд? Я дякую їй за витрачений на мене час і кладу слухавку. До Акрона звідси добрих шість годин, а в мене є лише ніч і завтрашній день, щоб переконати Максвелів, що я кажу правду. Пояснюю все Адріану, і він погоджується, що не варто витрачати час на ризиковані плани. Якщо рішення моєї проблеми існує, то доведеться шукати його просто тут, у Спрінгбруці. Увечері ми йдемо до міста в Бістро. Маленький традиційний ресторанчик, де подають такі ж страви, як і в хорошій закусочній у Джерсі. Однак тут є м'яке внутрішнє освітлення, справжній бар і джазове тріо. Тож усе коштує вдвічі більше, ніж очікуєш. А потім після вечері безцільно гуляємо околицями, бо ніхто з нас не наважується побажати одне одному на добраніч. Адріанна полягає на тому, що приїде провідати мене в Норрістауні і запевняє, що я можу проводити час в Спрінгбруці, скільки мені заманеться. Але я знаю, що без роботи все буде по-іншому. Я почуватимусь тут чужою, наче більше сюди не належу. Просто хочу, щоб знайшовся якийсь спосіб переконати Максвеллів, що я кажу правду». Адріан бере мою руку і стискає її. «Може, коли ми повернемось у котеч, там з'являться нові малюнки», – каже він. «Нові підказки, які допоможуть осмислити все це. Але я думаю, що це мало ймовірно» бо Теді весь день на пляжі. Аня не може малювати сама, нагадує, їй потрібні руки. Вона мусить працювати через медіума. То, може, ти на це зголосишся. Дай їй шанс закінчити цю послідовність. І як ти собі це уявляєш? Ми повертаємось у котеч, ти заплющуєш очі і пропонуєш їй узяти управління тобою на себе. Учора це спрацювало, так? Від однієї згадки про той епізод у Барлозі мене починають бити дрижаки». Це не те, що я хотіла б знову пережити. Я сяду поряд і потурбуюсь, щоб ти була в безпеці. «Хочеш подивитись, як я сплю?» Він сміється. «Ну, якщо так ставити запитання, то це звучить жахливо. Пропоную залишитись тут і переконатись, що з тобою все гаразд. Така ідея мені не дуже подобається, але вже темніє, а вибору в мене немає. Схоже, Адріан переконаний, що в цій послідовності таки не вистачає одного чи кількох малюнків. І через те, що теді немає цілий день... Хтось має позичити свій час і руки, щоб Аня могла закінчити свою розповідь. «А раптом я засною нічого не станеться. Можу почекати годину і вислизну за двері. Або, якщо хочеш, я б міг...» Він знизує плечима. «Я б міг залишитись до ранку. Я не хочу спати з тобою цієї ночі. Це надто рано». «Розумію, Мелорі. Просто хочу допомогти. Я ляжу на підлозі». «До того ж, мені не можна залишати гостей на ніч. Це одне з правил поведінки». Але тебе вже майже звільнили, нагадує мені Адріан. Не думаю, що ми маємо і далі грати за їхніми правилами. Зупиняємось біля аптеки «Волгрінс», щоб Адріан міг купити зубну щітку. У магазині є невеличкий відділ канцтоварів, тож ми ще купуємо блокнот для малювання, коробку олівців і товстий маркер «Шерпі». Може, цього Ані буде замало, але їй доведеться задовольнитися саме цим. Коли приїжджаємо до котеджу, я відчуваю, що маю влаштувати Адріанові екскурсію всередині. І це займає всього три секунди. «Тут чудово», каже він. «Знаю, я сумуватиму за цим». «Не втрачай надії. Я думаю, що цей план має всі шанси спрацювати». Вмикаю музику, а потім ми ще добру годину розмовляємо, бо від того, що ми збираємось зробити, почуваємось якось ніякого. Якби я запросила Адріана переспати, то точно знала б, що робити. Але натомість ми плануємо зробити щось іще інтимніше і особистіше». Близько опівночі я врешті набираюся сміливості лягати спати. Іду до ванної і переодягаюсь у м'які спортивні шорти і стару шкільну футболку «Сентрал High. Чищу зуби ниткою і щіткою, умиваюсь і наношу на обличчя зволожувальний крем. А потім стою ні в сих, ні в тих, перед дверима боячись їх відчинити, бо почуваюсь по-дурному, ніби збираюся покрасуватися в спідньому. Хоча мені б хотілося надіти кращу піжаму, щось симпатичніше, ніж подерта шкільна футболка з дірочками навколо шиї. Виходжу з ванної і бачу, що Адріан уже приготував мені постіль. Усе світло вимкнене, крім маленької лампи біля ліжка. Блокнот для малювання і олівці лежать на нічному столику так, щоб я могла легко їх дістати, якщо охопить натхнення чи ще щось. Адріан стоїть на кухні спиною до мене, дістаючи з холодильника бляшанку з Ельтерської. Він не помічає мене, аж поки я не стаю просто позаду. «Думаю, я готова». Він обертається і усміхається. «На вигляд цілком готова». «Сподіваюсь, тобі не дуже нудно». Він показує мені свій телефон. «У мене є гра «Call of Duty Mobile». Я рятуватиму заручників в Узбекистані. Стаю навшпиньки і цілую його. На добра ніч». «Удачі», каже він. Я лягаю в ліжко, вкриваюсь простирадлом, а Адріан вмощується на стільці в дальньому кінці котеджу. За шумом стильового вентилятора і сірчанням галасливих цвіркунів я майже не помічаю присутності хлопця. Повертаюся на бік обличчям до стіни. Після двох довгих і виснажливих днів розумію, що проблем із засинанням не буде. Щойно торкаюсь головою подушки, одразу відчуваю, як усе моє напруження спадає. Відчуваю, як розслаблюються мої м'язи. Як тіло м'якшає. І хоч Адріан усього за кілька кроків, уперше за багато ночей, у мене немає відчуття, ніби за мною хтось стежить. Пам'ятаю тільки один із моїх снів. Я в зачарованому лісі лежу на добре втоптаній стежинці і дивлюся вгору на чорне нічне небо. Ноги підняті над землею. Якась тьмяна постать тягне мене за кісточки, волочить тіло по підстилці із сухого листя. Мої руки підняті над головою. Відчуваю, як пальці чіпляються за каміння і коріння, але не можу вхопитися за них. Я, немов паралізована і не можу зупинити того, що відбувається». А потім дивлюся вгору з дна якоїсь ями, таке враження, ніби я впала на дно колодязя. Моє тіло скручене в крендель, ліва рука затиснута під спиною, а ноги широко розставлені. Я знаю, що повинно боліти більше, ніж насправді, але якимось чином одночасно перебуваю у своєму тілі і поза ним. Високо наді мною в яму заглядає якийсь чоловік. Щось маленьке і м'яке вдаряє в груди. Воно відскакує в бік, і я бачу, що це дитяча іграшка. Плюшевий кролик. За ним падає плюшевий ведмедик і маленький пластмасовий м'ячик. Мені шкода, каже той чоловік, і голос звучить глухо, ніби він говорить під водою. Мені дуже шкода, дуже шкода. Потім мене по обличчю б'є грудка землі. Я чую, як лопата з тихим шурхотом встромляється в купу землі, і на мене знову падає земля й каміння. Чую, як бурчить той чоловік, відчуваю, як на груди тисне вага, як вона все більше притискає моє тіло. А потім я вже нічого не бачу, суцільна темрява. Потім намагаюся розплющити очі і знову опиняюсь у своєму котеджі. Світло вимкнене, а маленький годинник на нічному столику показує 3.03. Я лежу в ліжку, стискаючи олівець зі зламаним грифелем. Навіть у темряві бачу, що мої кухонні стільці порожні. Припускаю, що Адріан утомився чекати, поки щось станеться, і пішов додому. Я встаю, щоб переконатись, що двері зачинені. Відкидаю простирадла, і звішує ноги з ліжка. І тільки тоді бачу, що голий до пояса Адріан спить на підлозі, лежачи паралельно до мого ліжка і поклавши голову на зігнутий лікоть у скручену жужмом сорочку. Простягаю рукою і обережно трясу його за плече. Гей! Він миттєво сідає. Що сталося? Це спрацювало. Я щось намалювала? Ну, і так і ні. Він вмикає маленьку лампу, потім розгортає блокнот для малювання і показує першу сторінку. Вона майже вся вкрита карлючками. Поверхня сторінків суціль замальована грифелем. Лишились тільки дві маленькі білі плямки, два місця, де кінчик олівця, проштрикнув папір, і там видніється тепер наступна чиста сторінка. Якраз минула перша ночі, розповідає Адріан. Ти спала десь близько години, я вже збирався здатися і теж лягти. Тож вимкнув світло і ліг на підлогу, і тоді почув, як ти повернулася і потяглась по блокнот. Ти навіть не сіла, малювала це лежачи в темряві. Це і на малюнок не схоже. Може, Аня каже нам, що вона закінчила? Більше малюнків немає, у нас уже є все, що потрібно. Але цього не може бути. Чогось іще не вистачає, я в цьому впевнена. Мені приснилося, що я над ніями. Якийсь чоловік сипав на мене землю лопатою. Можливо, це малюнок тієї землі? Можливо, але яка нам з того користь? Про що ми можемо дізнатися з малюнка землі? Встаю, щоб дістати решту малюнків. Я хочу розкласти їх на підлозі і подивитися. Як оці чорні густі карлючки впишуться в послідовність? Адріан благає мене трохи поспати. Тобі треба відпочити, Мелорі. Завтра наш останній шанс усе це з'ясувати. Просто лягай спати. Адріан знову жмакає свою футболку і формує з неї найсумнішу подушку у світі. А потім вкладається спати на тверду дерев'яну підлогу. Він заплющує очі, а я перестаю думати про Аню, уздрівши його торс. Юнак засмаглий і підтягнутий. Природний результат фізичної праці на свіжому повітрі впродовж цього літа. Мабуть, об його пружний живіт дуже зручно було б кидати монетки, граючи в пристінок. Адріан добрий і співчутливий, а таку статуру, як у нього, рідко побачиш у сучасних чоловіків. І я, як останнє дурепа, змушую його спати на підлозі. Адріан розплющує очі і бачить, що я досі на нього дивлюся. «Ти б не могла вимкнути світла!» Розтягаю руку, легенько проводжу пальцями по його грудях і беру за руку. «А вже ж», – відповідаю. «Але спочатку я хочу, щоб ти піднявся сюди». Розділ двадцять п'ятий. Я прокидаюсь від запаху масла і кориці. Адріан уже одягнений, митушиться на кухні. Він знайшов у моїй комірчині зелені яблуки і тепер стоїть над плитою, перевертаючи лопаткою щось схоже на млинець. «Дивлюсь на годинник. Зараз лише сьома тридцять ранку». «Чому ти не спиш?» «Я їду в Акрон, зустрітися з Долорес Скембл. Якщо вирушу зараз, то Google каже, що буду там десь о другій». «Це марнування часу. Ти збираєшся подолати 400 миль, щоб зустрітись із жінкою, яка не впізнає власну медсестру». «Це наша остання зачіпка. Можна я візьму малюнки і книжку з бібліотеки? Я їй покажу їх. Подивимось, чи викличуть вони якусь реакцію». «Не викличуть». Можливо, ти маєш рацію, але я все одно спробую. Він так рішуче налаштований, аж я відчуваю, що зобов'язана поїхати разом із ним, але ж маю провести день із Теді. Я мушу залишитися тут, вони організовують для мене вечірку. Сам упораюсь. Я саме завантажив нову аудіокнижку «Спадкоємець джедаїв». Мені її якраз вистачить до Акрона і назад. Він приносить кухоль чаю і тарілку яблучних млинців із корицею та заохочує мене сісти в ліжку. А тепер подивимось, що ти про них скажеш. Це рецепт мого батька. Я сідаю і відкушую шматочок. Так, вони справді чудові. Солодкі, терпкі, маслянисті і дуже смачні. Навіть краще за чурос. Вони неймовірні. Він нахиляється і цілує мене. Там на плиті є ще. Я зателефоную тобі з дороги і розповім, про що дізнаюся. Мені трохи сумно, що він їде. Муситиму вбити цілий день до початку вечірки о третій. Але відчуваю, що Адріана неможливо відмовити від поїздки, що він зубами вхопиться за будь-яку зачіпку, щоб мені не довелося їхати із Спрінгбрука. Проводжу ранок, пакуючи свої речі. Це не займає багато часу. Шість тижнів тому я приїхала в Спрінгбрук із секонд-хендівською валізою і кубкою одягу. Тепер завдяки щедрості Керолайн мій гардероб значно побільшав, але обновки скласти нікуди. Тому я дуже ретельно згортаю сукні по 500 доларів кожна і кладу їх у 40-літровий пластиковий мішок для сміття. Те, що мої подруги в тихій гавані охрестили валізою тверезого способу життя. Потім взуваю кросівки і виходжу на останню пробіжку околицями. намагаючись не думати про те, як сильно я сумуватиму за Спрінгбруком, за всіма цими маленькими магазинчиками і ресторанчиками, розкішно прикрашеними будинками, чудовими газонами і садами. Я була в квартирі Рассела в Норрістауні. Його райони близько не нагадує цей. Рассел живе на 10-му поверсі багатоповерхового будинку поряд з офісним парком і центром виконання замовлень «Амазон». Весь цей комплекс оточений автострадами, багатокілометровим димучим асфальтом і бетоном. Паршиве місце як не крути, але очевидно, саме там мені й судилося бути. Мабуть, вечірка біля басейну – це такий красивий жест. Керолайн розвішує кілька гірлянд навколо заднього дворика, а потім вони з Теді напинають саморобний банер з написом «Дякуємо, Мелорі». Тедді і Керолайн чудово вдають, що мене не звільняли. Ми всі поводимось так, ніби я йду за власним бажанням, і це трохи знижує рівень ніяковості. Керолайн хазяйнує на кухні, готуючи їжу, а я плаваю в басейні разом із Тедом і Теді. Ми втрьох влаштовуємо жартівливі перегони, в яких Тедді постійно примудряється перемагати. Я цікавлюсь вголос, чи не потрібна Керолайн якась допомога? Може б їй хотілося трохи поплавати, і раптом розумію, що ніколи не бачила її в басейні. У неї від води сверблячка, каже Тедді. «Хлор», – пояснює тед. – «я пробував відрегулювати баланс піаш, але нічого не допомагає. У неї надзвичайно чутлива шкіра». О четвертій я все ще не отримую звісток від Адріана. Уже збираюсь відправити йому повідомлення, коли з дворика гукає керолайн, що вечеря готова. Вона поставила на стіл глекі з крижаною водою і свіжовичавленим лимонадом, а ще цілу гору здорової їжі. Смажені на грилі креветки, на шпажках салати з цитрусових з морепродуктами і тарілки зі свіжоприготованими на пару кабачками, шпинатом і кукурудзою в качанах. Очевидно, що вона доклала чимало турботи і зусиль до всього цього. І я відчуваю, що Керолайн почувається винною за те, що звільнила мене. Починаю роздумувати над тим, чи не перегляне вона моє майбутнє. Можливо, в мене ще є шанс залишитись». Та жваво розповідає, як він провів цілий день на пляжі і у парку розваг. Він детально розказує мені про кімнату сміху, про автодром, про краба в океані, який щіпав його за маленькі пальчики. Його батьки теж навперебій діляться своїми історіями, і здається, що ми ведемо при чудову сімейну розмову, а все немов знову стало так, як було раніше. На десерт Керолайн приносить шоколадні лавові вулкани, мініатюрні бісквітні тістечки, наповнені липким теплим ганашем, увінчені кульками ванільного морозива. Вони приготовані настільки досконало, що коли я відкушую перший шматочок, то буквально задихаюсь. Усі сміються з моєї реакції. Вибачте, кажу я, але нічого смачнішого в житті я не їла. О, це чудово, промовляє Керолейн. Я рада, що ми можемо завершити літо на цій високій ноці. І тут я розумію, що нічого не змінилось. Я пропоную допомогти з миттям посудом, але Тед і Керолайн наполягають на тому, що візьмуть прибирання на себе. Вони нагадують, що я почесний гість, і заохочують погратися з Тедді. Тож ми з ним повертаємося до басейну і востаннє граємо в усі наші улюблені ігри. У «Вигнанця», у «Титанік» і в «Чарівника країни Оз». А потім довго лежимо поряд на плоту і просто дрейфуємо по басейну. А далеко до Норрістауна? Недалеко, їхати менше години. Отож ти й далі зможеш приїжджати на вечірки біля басейну? Сподіваюсь, кажу йому, я не впевнена. Та щиро кажучи, я сумніваюсь, що колись знову з ним побачуся. Теді Керолайн без проблем знайдуть нову няню. І вона, звісно, буде гарненькою, розумною і чарівною. А Теді весело проводитиме з нею час. Мене ж запам'ятають як химерну примітку в їхній сімейній історії. Няньку, яка протрималась усього сім тижнів. Але мене обсідають болючі думки. Можу легко уявити, що через багато років, коли Теді приведе університетську подругу додому на вечерю на День подяки, Моє ім'я слугуватиме такою собі перчинкою посміховиськом для підтримання розмови за столом. Мене згадають як божевільну няньку, яка обмалювала всі стіни і вірила, що уявна подруга Теді була реальною особою. Ми лежимо з ним на плоту і милуємось про чудовим заходом сонця. Хмари міняться всіма відтінками рожевого і лілового, і ми дивимося на небо немов на якийсь шедевр світового мистецтва в музеї». «Але ми точно можемо бути друзями по листуванню, обіцяй йому. Ти надсилатимеш мені малюнки, а я писатиму тобі листи. Я б дуже цього хотів». Він показує вгору на літак, який пливе у височині за обрій, тягнучи за собою довгі смуги білої пари. «А в Норрістаун можна долетіти літаком?» «Ні, друже, там немає аеропорту. Він розчарований». «Колись я полечу на літаку», – говорить він. Тато каже, що великі літаки за годину пролітають 500 миль. Я сміюся і нагадую Теді, що він уже літав літаком. «Коли ви прилетіли додому з Барселони?» – він хитає головою. «Ми приїхали з Барселони машиною». «Ні, то ви їхали в аеропорт, а потім сіли на літак. Ніхто не їздить машиною з Барселони до Нью-Джерсі». «А ми зробили це. Ми їхали всю ніч. Це інший континент, на шляху величезний океан». «Там побудовано підводний тунель, – запевняє він, – із супертовстими стінами для захисту від морських чудовиськ. Ти просто поводишся по-дурному зараз. Запитай мого тата Меллорі, це правда». А потім я чую, як на опалубці басейну дзвонить мій телефон. Я увімкнула його на повну гучність, щоб не пропустити дзвінок від Адріана. «Я зараз повернусь, – кажу до Теді». Перекидаюсь із плота у воду і пливу до стінки басейну, але не встигаю, коли я дотягуюсь до телефону, виклик переходить у голосову пошту. Я бачу, що Адріан надіслав мені фотографію. Це літня темношкіра жінка в тонкому червоному кардигані, яка сидить в інвалідному візку. Вона дивиться порожнім поглядом, але волосся в неї акуратно підстрижене. Вигляд має непоганий, схоже, за нею добре доглядають. Потім надходить наступне фото. Та сама жінка позує разом із темношкірим чоловіком років 50 Він обіймає жінку і спрямовує її увагу на камеру, щоб вона дивилася в об'єктив. Адріан знову телефонує. «Ти отримала мої фотографії?» Це ці люди?» «Це Долорес Джин Кембл і її син Кертіс, дочка і внук Енні Баррет. Я оце провів із ними дві години. Кертіс щонеділі приїжджає провідати маму, а ми все неправильно зрозуміли». «Цього не може бути. Енні Баррет була темношкірою?» «Ні, але вона точно не угорка. Жінка народилася в Англії». «Вона англійка? Її онук стоїть біля мене. Я дам слухавку Кертісу, і він сам тобі все розкаже, гаразд?» «Теді дивиться на мене з басейну. Йому нудно. Він хоче, щоб я швидше повернулася і погралася з ним». Я самими губами вимовляю слова «п'ять хвилин». Він вилазить на плід і починає молотити по воді маленькими ніжками пересуваючись разом із плотом по басейну. «Привіт, Мелорі, це Кертіс. Ви справді живете в котеджі бабусі Енні?» М -м -м, «Думаю, так». «Спрінгбрук, Нью-Джерсі, за Гайденс Глен, геш? Ваш друг Адріан показав мені кілька малюнків, але вам не треба боятися, моя бабуся не переслідує вас». «Я зовсім розгубилася, звідки ви знаєте?» «Ось що сталося. Вона переїхала в Спрінгбрук після Другої світової війни, так?» щоб жити у свого двоюрідного брата Джорджа. Вони мешкали на східному боці Гайденс-Глен, який тоді був дуже білим і заможним. А мій дідусь Віллі жив на західному боці Гайденс-Глен у районі під назвою Коріган у секторі для кольорових. Він качав газ у Тексако, а після роботи спускався до джерела, щоб зловити собі вечерю. Дідусь любив рибалити. Він щодня їв форель і окуня, якщо вони клювали, і ось він помічає симпатичну білу дівчину, яка ходить босоніж І носить блокнот для малювання. Вона гукає до нього і вітається, а дідусь казав, що навіть глянути на неї боявся. Бо знову ж таки, це 1948 рік, пам'ятаєте? Якщо ти темношкірий чоловік, а тобі усміхається біла жінка, ти відвертаєшся. Але бабуся Енні родом із Крескомба, Велика Британія. Приморське місто повне карибських мігрантів. Вона не боїться темношкірих людей. Вона щодня вітається з дідусем. Упродовж наступного року вони стають друзями, а невдовзі і більше, ніж друзями. Незабаром дідусь уже щоночі скрадається лісом, щоб зустрітися з бабусею в її котеджі. Ви розумієте про що я? Думаю, так. Кидаю погляд на басейн, щоб подивитися, як там Тедді. Він і досі дрейфує колами на плоту, і я почуваюся винною, що залишаю його без уваги цей останній день. Але маю дослухати до кінця. І що сталося? Так от, одного дня Енні приходить до двоюрідного брата Джорджа і каже, що вагітна. Тільки тоді вона не вживала такого слова. Ймовірно, сказала, що носить дитину під серцем. Розповідає Джорджеві, що батько дитини Віллі і що вона збирається втекти з ним. Вони хотіли переїхати на захід в Огайо і жити на сімейній фермі Віллі, де б ніхто їх не турбував. І Енні дуже вперта, так що Джордж розуміє, що не зможе її зупинити. То що ж сталося? Ну, Джордж, видно, розлютився. Він каже, що її дитина буде гріховною. Лякає її, що в очах Бога їхній зв'язок не вважатиметься шлюбом. Заявляє, що Енні для нього померла. А сім'я відмовиться визнавати її існування. Ну і чудово, відповідає вона, їй до них завжди було байдуже. Потім дівчина збирає свої речі і зникає через що Джордж опиняється в дуже скрутному становищі. Він, бо опора громади, деякону церкві, тож не може сказати людям, що його двоюрідна сестра дриманула з кольоровим чоловіком. Він радше помре, ніж дозволить правді вийти назовні. І тоді Джордж придумує історію. Він іде в м'ясний магазин і купує два відра свинячої крові. Тоді ще судова експертиза була не настільки розвинена, і кров була просто кров'ю розбризкує її по всій хатині, перекидає меблі, створюючи враження, що хтось пограбував будинок. Потім викликає поліцію, у місті провели облаву, протягли сіті через увесь струмок, але тіло так і не знайшли, бо тіла ніколи й не було, а бабуся називала це великою втечею. Наступні 60 років вона провела на фермі біля Акрона. У 1949 році народила мою матір Долорес, а в 1950-му мого дядька Тайлера. На момент смерті мала чотирьох онуків і трьох правнуків. Вона дожила до 81 року. Кертіс розповідає цю історію впевнено і переконливо, але я й досі не можу в неї повірити. І ніхто таки не дізнався правди. Люди в Спрінгбруці досі думають, що її вбили. Вона місцеве страховисько. Діти кажуть, що вона бродить у лісі. Я думаю, що Спрінгбрук мало змінився з 1940-х років. Тоді він був заможним, а тепер б'юсь об заклад – «Ви просто називаєте його успішним. Різні слова про одне й теж. Але якщо ви поїдете в Коріган, то знайдете чимало людей, які знають правду». Пригадую розмову з детективом Брікс. «Здається, я вже одну зустріла, але я їй просто не повірила». «Що ж, сподіваюсь, це вас заспокоїть», каже Кертіс. «Мене чекає дружина в машині, тож мушу повернути вам вашого друга». «Я дякую Кертісу за витрачений час, і він передає слухавку Адріанові». «Неймовірно, правда ж?» «То ми помилялись у всьому?» «Енні Баррет ніхто не вбивав. Вона не наш привид, Мелорі. Усі ці малюнки надходили від когось іншого». «Теді!» Я піднімаю голову і бачу Керолайн Максвелл, яка стоїть на краю басейну і гукає сина. «Уже пізно, Любий, пора митися». «Ще п'ять хвилинок!» – просить він. Я махаю Керолайн, показуючи, що потрубуюсь про нього. «Мені треба йти, – кажу Адріанові, – ти не хочеш зайти, коли повернешся додому? Це ж моя остання ніч. Якщо ти не проти, почекати допізна. Джіпіес каже, що я не повернусь до півночі. Я чекатиму, їдь обережно». Голова йде обертом. Таке враження, що я з розгону врізалась у цегляну стіну. «Розумію, що провела останній тиждень, ідучи, хибним шляхом, і тепер маю зібрати докупи і переосмислити все, що знаю про Аню». Але спочатку слід витягти Тедді з басейну. «Ну ж, бо ведмежатку, треба помитися». Ми беремо рушники і йдемо до кабінки літнього душу. Біля кабінки є маленька лавочка, і Керолайн уже поклала там піжамку Тедді в пожежних машинках і чисто білизно. Я простягаю руку в кабінку, вмикаю воду і регулюю кранами її температуру, щоб була тепла. Потім Тедді заходить усередину і замикає двері, а я стаю назовні, тримаючи його рушник. Мокрі купальні плавки... Дедді ляскають об бетонну підлогу, а потім його маленькі ніжки виштовхують їх до мене. Я скручую поліефірну тканину в руках, витискаючи з неї всю воду. Потім кидаю погляд на подвір'я будинку Міці. На кухні горить світло. Детектив Брікс повернулась на місце злочину. Вона ходить по двору з якоюсь металевою палицею, тикає нею в землю, щось вимірює. Я вітально махаю їй рукою, і жінка підходить. «Малорі Квін, – каже вона, – я чула, що ви завтра залишаєте Спрінгбрук». Якось не склалося. Так само, каже і Керолайн, хоча мені трохи здивувалося, що ви про це не згадували. Просто не прийшлось до слова. Детектив чекає, чи не скажу я ще чогось, але що вона хоче від мене почути? Пишатися звільненням наче не випадає. Намагаюся змінити тему. Я щойно розмовляла з онуком Енні Баррет, чоловіком на ім'я Кертіс Кемпбелл, який живе в Акроні штату то Він стверджує, що його бабуся Енні прожила аж до 81 року. Брікс усміхається. «Я ж вам казала, що вся та історія шита білими нитками. Мій дід виріс із вільлі. Вони часто разом рибалили». Нас перебиває Теді, гукаючи з кабінки душу. «Гей, Мелорі! Я тут, дружечку!» У його голосі чується паніка. «На милі сидить жук!» «Який жук?» «Великий, тисячоніжка!» «Бризни на нього водичкою! Я не можу! Треба, щоб ти це зробила!» Він відмикає двері і відступає в дальній куток кабінки, даючи мені дорогу. Я простягаю руку до бруска мила, очікуючи побачити якусь гидку слизьку лусочницю, але там нічого немає. «Де він?» Теді хитає головою, і я здогадуюсь, що жук був просто хитрістю, приводом змусити мене відчинити двері. Він пошепки запитує. «Нас арештовують!» «Хто?» Ота тітка з поліції, вона на нас сердиться. Я збентежено дивлюсь на Теді. що за безглузда розмова. Ні, дружочку, все добре, ніхто нікого не арештовує, просто домивайся, гаразд? Я зачиняю двері, і він замикає їх за мною. Детектив Брікс досі чекає. Усе гаразд. Він у порядку. Я маю на увазі вас, Мелорі, у вас такий вигляд, ніби ви щойно побачили привида. Опускаюся на стілець, намагаючись укоськати рій думок у голові і кажу, що й досі не можу оговтатись від телефонної розмови. Я переконала себе, що Енні Барет убили. Просто не можу повірити, що люди розповсюджують цю історію вже 70 років. Що тут скажеш? Правда погано впливає на Спрінгбрук. Якби місто було трохи толерантнішим, можливо, Віллі і Енні могли би тут залишитися. Може, і Джорджеві не свербіли Брук і розігрувати цю кримінальну комедію. Брікс сміється. Знаєте... В моєму відділі все ще є хлопці, які вірять, що вбивство справді було. Я розповідаю їм правду, а вони сприймаються так, ніби я хочу підняти якийсь заколот. Темношкіра жінка-полісмен розпалює расову ворожнечу. Вона знизує плечима. Хай там як? А я не хочу вас надовго затримувати. У мене просто є одне невеличке запитання. Ми знайшли мобільний телефон Міці на кухні, акумулятор розрядився, але завдяки зарядному пристрою він знову запрацював. «Схоже, жінка саме збиралася відправити вам повідомлення. Для мене воно не має жодного сенсу, але, може, для вас це щось значить». Вона дивиться у свій блокнот, мружачись поверх окулярів для читання. «Ось що тут написано. Нам треба поговорити. Раніше я помилялась. Аня, це не ім'я. Це?» Брікс зупиняється і дивиться на мене. «Оце і усе, що там було. Ці слова щось означають для вас?» «Ні». «А як щодо Ані?» Може, це одруківка? Я киваю в бік душової кабінки. Аня, це ім'я невидимої подруги Тедді. Невидимої подруги? Йому п'ять років, у нього жива уява. Я знаю, що вона не справжня, гукає він. Я знаю, що вона просто вигадка. Брікс нахмурює брови, спантеличена цим загадковим повідомленням. Потім перегортає кілька сторінок у записнику. Вчора я розмовляла з Керолайн Макс, коли вона сказала, що чула, як Міці з кимось сперечалась увечері в четвер. Вона бачила, як Міці вийшла з дому в нічній сорочці близько 22.30. Ви часом нічого не чули? Ні, але мене тут і не було. Я гостювала в Адріана за три квартали звідси. Його батьки влаштували вечірку, згадую, що 22.30 сиділа в саду квіткового палацу, марнуючи час на вибрані твори Н.К. Баррет. А судовий медик знає, як саме померла Міці. Брікс притишує голос, щоб не чув Теді. На жаль, схоже, що це пов'язано з наркотиками. Гостре враження легень через передозування. Приблизно в четвер, уночі або в п'ятницю рано вранці. Але не викладайте це у Фейсбук. Отримайте в секреті кілька днів. Це був героїн? Вона здивована. Звідки ви знаєте? Просто здогад. Я дещо помітила в її будинку. По всій вітальні валялись ковпачки від голок. «Що ж ваш здогад правильний?» – каже Брікс. «Ви не знаєте про літніх людей, які вживають важкі наркотики?» Але лікарні Філадельфії бачать їх щотижня. Це більш поширено, ніж може здатися. Можливо, її відвідувач був дилером, може вони посварилися. Ми все ще намагаємось відновити повну картину того, що сталося. Детектив пропонує мені ще одну візитівку. Але я кажу, що маю першу. Якщо ви щось згадаєте, зателефонуйте мені, гаразд? Після того, як Брікс іде, теді бездоганно чистий і вдягнутий у свою піжамку з пожежними машинками, відчиняє двері з душової кабінки. Я обіймаю його і кажу, що прийду вранці, щоб попрощатися. Потім заводжу малого у дворик і відправляю в будинок. Мені вистачає витримки, щоб повернутися у котедж і замкнути двері. Потім падаю на ліжко і зариваюсь обличчям у подушку. За останні 30 хвилин сталося стільки сенсаційних откровень, що я просто не можу їх усвідомити. Це занадто приголомшливо. Тепер шматочки головоломки розсипались і перемішалися ще більше. Але одне я знаю точно. Максвели мені брехали.